tapal borroka paretan itsala ena herriaren negarra arrotxak diren oi emparra begiradament horie begi horien historia andikumeik bote osei oi lur oi lur eme lurrenea maitia Chorilla, norau Ixiltzen d'anak, ixiltzen d'anea Ferdi oh, ixiltzen d'anak, ixiltzen denak. واسألهم كله تمام بص وانا ما زيك سلاح فلاح معنت عجدار مصول بابا اعطير و بس ايبو الزور نبت و متصلف شفت فلسطين شفت المحتلين شفت مين القاتل مين قطيل دخلت محاكم كالشاهد اللي يصير كون حالم يطلع الصالب أجيل بالأيل الحكم من الطغين مسل التمثيل اللي انسانية بس عميلة اللي شاف الهمجية تهجر بالأحمر انا عندي قطيل Shafataya utbikata ala hauj riyah Ana lam amut, ana lam azal Adawuka min khalfi aljiraat Kureitsak esan berris tersan Esta jeselastu, esta jeselaga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 damal coi shurita coarriek frutu allada mundura dasternizate ke mundu ugasako non ernatu polaritza gernikane spada gernikane spada gasako libondo en arte ernatu kodaran na, na, na, na. nanala Ratxaleon, ongi etorri, Palmondo Irratira! Mila esker entzuteagatik, gogoratu programa stream.maritsusarea.eus b.zortzimila barra palmondohirratia linkean entzun dezakezuela zuzenean edo podcastak palmondohirratia.noblox.org linkean. Beti bezala, programan parte hartzeko korreotik palmondohirratia.net edo Instagram edo, eta Twitterretik palmondohirratia egin dezakezue. Gaurkoan ezkuntzako babesare elkarrezketatuko dugu, erriko presoen egoreren berri izango dugu, elkarrezketa barne, eta teknologiari buruzko zutabetxo bat eta astentako gomendioak. Baina, hasi baino lehen, musika pixka bat. Egoerdi ongu eta ongi etorri gaurkoan palmondo irratxai ora. Bestetan ez bezala, gaurko elgarriz eta honetan bost pertsona ditugu, gombidatu. E, hauek, lasarte eta usurilgo gazteak dira eta ezkuntzako zaintza sarean hartzen dute parte. Eta beraz, lehenik eta ben, entzulek ere jakin dezaten, zeintzaten, zuden burua gaurkeztuko, maset? Bai, kaixo, okay, ni aizean aiz, eh, lasartekoa, eta horain eh, batxi garri... Batxiko lehenengo maia nao? Kaixo, ni imale naiz batxier lehenengo maia koa baitare eta ni usur luguanez. Kaixo, ni elorri naiz usur bildarra eta batxier biko ikaslea. Kaixo, ni amai urnaiz eh, lazartekoa eta hori ardintzintuko de batxe iruko ikaslea. Kaixoni ni hainoa naiz, laso erterra, eta debatzeko laugarren mai aiten hain nahi naiz. Osando, behin zuen guruak aurkezu e, dituzuela, eta intzulegoak kitela zintzuk zeaten. Batetuneko bonizu eke, ea, nola sortu zan proiektu hau? Bueno, guk hori e, arteko ikasle asamblea dut aldiadakau, eta hortako kide batzuk baitare gora ikasle onborokako kidegea, kon unbeia e proposatu dizgutete maizuntzako gozaintza xarea sortzeko eta bueno gero naiz bateien ide izan ta baien proposamenatik abiatu ba guk kantolatu deu ta guk dena eta hortatik sortu da proiektu hau. Primeran esan dizugunez hori arteko asambleadatik edo sortu zen proiektu da honakoa, baina ikasle bagarrek hartzen dezue parte edo bada beste iragilerik parte hartzeuna. Hau da, e, zaintzuko zatzen dezue zaintzazare hau. Zaintzazaria jarri genuen martxan usurbilgo udarren ikastolan da e, lasarteko hori arte institutun. E, udarregen debatxe iruta laugarren mailan eta hori arte, bat, debatxe iruti batxier bi arte. Ta ikaslia gaude gehien bat, baina irakasle batzuk bai idatzi zigoen ba, laguntza eskeniz. Ordu ma, ba, ikasliok eta irakasleok e, ba, gaude ezaintza sariontan. Oain, momentu honetan berrogeita mar pertsona inguru gaude, sarian. Ta ondako piskal ba, maila bakoitzean jarri genuen koordinatzaile bat fiskal ba, gauzak antolatzeko eta arazon bateo bat zehun ba, behakin kontaktatzeko. Eta, bestetik, abetu genizueke ea zer dela eta sortu zen zuen proiektu hau? Bueno, bat, denaz izan ikus genuen, ba, ondoko herritan erritan zainzasariak sortzen asoziala, baina adineko jende bat ezeren, eta orduan ikusita eh, ba, ikaslen artean indarra eta elkarren sustatzeko, ba, guguria sortera baki denun eta mailur beste galderatxo bat. E, zer da ikaslei bideratuta batez ere? Ala ikasleen bidez ba beste herriko pertsonea guztiegana dago bideratuta. Eh, a beru sortuzan gure, osea, taldeak daude gure artean laguntzeko, baino usurbilen uzurbilen udarregine bai badakate eta ziren sien ustek e, bakoitza bere e, konpartitzeko diala. Male primeran eskerrik asko dudargitzaratik eta bestalde batetik ba badakigu egoera hontan itxialdi hontan zaila dela ba horlako edo bideratzea, antolatzea, ezienanen elkartu eta pantaila bidezin bar daudenen eta jakinako genuke ba. ea zuek nola nolako funtzionamendu dakatzen. Ba, eh, saria hor sarekin hasteko genun galdetegi bat jakiteko E, zembat pertsoneko zeinak bertutzen laguntza eta ze harlotan taula, eta jakiteko zein dago no, zembat pertsona doden prest laguntzeko eta ze harlotan. Tardun gero, partekatu praktek, zen e, pertsona haiekin karpeta bat, beste azpi karpeta batzukin, eta harlotan e, kuts, e, kutsotan banatuta. Bi taula gertzea tardun batean aukera dago laguntza berdunak eskatzeko zehar lotan berdun laguntza eta ze eratakon materiala berdun Eta beste taula bat dago ba eh laguntza eskaintzeko. Beste galdera batera egin nahi genizuen ba azken eh e, konfinamendua da ba udala ta jakina denez bai pertsonalki eta baita ere ikasle modura, ez ba, ondorio batzuk udazka, ez? Eta jakinaiko genuke ea nola daren bazuen konfinamendua. Ba, bueno, aldan, ose, bon. o egia esan, bialtizkiguen gauztekin taula, ba, naiko lanpetuta gaude, eta egoera delatare ez dakaunez, errastasun handirik eta gauzak gurekabuz, inbaitu gunez, behienez, ba, ez dakauden asko baina, bueno, ondo, ose, bai. Bale, primeran, ba, bain, e, bukatu zatemanda, ba, zuen zaintzazarian inguruko elkarrizketa edo, agian jakingo dezue, he, baina hemen, palmondo irratian jolas moduko ba daukago martxan, Aurreko gombidatuak leire izan tzena bizipozatik e, galdera proposatu zigun zuen zat, eta gerozuei galdetuko dizuegu ba, beste galdera bat, urreko gombidatuaren zat, eta onakoa izan tzen bere galdera. Zein da zuen herritik falta motatzen du zuen txokoa? Ba, bueno, uste zalantei gabe herriko kebapa motatzen duela asko faltan. Zea, raba, ze, kebapa jateko, ala bilgune bezala erabiltzen dezuelago. Nik jaan ez du jaten, baina bueno. Bai, bilgunen moden. Eta ja, harkita, ordu noain, zuei dagokizue, ba, jakingabe da torren gombidatu da zein dan, ba, galdera ba, proposatzia. Bai, Guk gu, pentsatu deun galdera da, ea zehote berria ez zuen zuen buruataz, ba, lehenago etzenek izanago. Bueno, hor ba, dago galdera, horrengo gombidatuaren hor botata gelditzen da, oso galdera interesgarria, beretan. Deroak aus nartzeko eta besterik gabe, eskertu nahi genitzeke zuek gure gombita onartzea gatik. Eta nahi duzuen arte. Mila eskertu egin. Bai, bai da. arte. Horrek izan. Bai, derdin. Ha Eta el que eres que te enteres garriao entzun dageo, me sedes entzun makako queindako control tecnologico ari buruzko zuta betchoa. China, ¿no? alek dekoratutuen kamere eta zeruk bestaltzen duen dronek arpegik ezautzaitue biometria bidez. Kamera termikoek temperaturaren neurtu dezakete. Kontrol elementu guzti hauek elkar komunikatzen internet bidez. Internet of Things data saioren zientia horren bidez. Eta 5G teknologiaren oinarritutako internet sare azkarrekin. Telefonon geolokalizazio datuekin pertsona bakoitzan un da jakin dezakete. Eta garrantzitsuena datu horiek denak, eta imaginatu ezak ez duen milioika pertsona datu guztioiek hoien kantidadia zein izan daiteken, eta ez teko nun baite gorde berdianak, baina esaten joan bezala, garrantzitsuena big datan bidez datu guztioiek momentun eta automatikoki kudeatzeko gaitasuna. eta globalizazioak munduko beste puntan gertatzeana oneak hartzeu ia kontuatu horretik. Eta he naiz biruz asai. Espaini gaur, Oain, herritar guzstin tele telefono geolokalitazio datuak harteizkiue eta estattuan zentralizatzen. Legalki eta ofizialki: podafon, Orange, Movistar eta bestelako konpaini egemanda. Estatuan bostera mailek ez dute ukatu helburu polizialetarako erabiltzeko ituzten. Drunak ikusi Euskal Herri. Imposatu egiten denei espainolak lehendik ere besteak beste gure ira indatuak dauzka gordeta. Indra Enpresa Espainiarrak emataitu estatuko informazio eta kontrol sistema asko, esateako aireportu frontera inteligentea deitzatzenak eta bar. Eta enpresa berdinak salbuzpen egora hontan bere 500 langile bideratuitu Espainiar estatuko indarrra armatuei lagutzeko coronavirusai aurre egin duza. Baler enpresa estatuatuarrak bere big data zerbitzuak eskaini zio espainiar Estatuai egoi aurraititeko. Enpresa hau tiak impulsatutako datu ali sistema enpresa bada. Pentagonoakin kontratu asko azkana, eta coronavirusrusan aurreko kontrol neuritatan burubelarri jarri dana. Gaur, historian lehenengo aldiz, garaduta daun teknologiak mundu guztia momentu kontrola autoukitzeko gaitasuna daka. Oindala urte batzuk ezxe ondatu hoiek datu guzti horiek gordetzeko gaitasuna. Ez da datuek prozesatzzeko ere. Analista eta gente humanoak bertituten kontroloi emateko, eta ezintzuten agente bat jarri herritar bakoitza natzetik jarraitpen aiteko. Baina gaur egun, sensoriak, kamerak eta algoritmoin dartsuk erabilitzaztete azalara gizko espien ordez. Eta gutako bakoitzak, individualki eta voluntarioki gainean dara maun espia pertsonara. Emergentzia goera baten aurreko momentuko erantzuna omen da gaur ezartzen aidean kontrol paradigma berria. Baina emergentzia momentuk ez diainoiz momentu guakarrik. Onzeesean emergentzian ondorioz indartu zian aereportutako kontrolak, gaur egun, eraban normala izauta dafkaunak. Emergentzia antiterrorista dituzienan ondorioz jarriz militarrak Frantzia usoko kaletan. Hoa indikerea ikusdeitezke Euskal Herrin, Baionako kaletan. Teknologia presteukaten. Momentua faltaz zitaian. Sozealke onartua izateko momentua. eta orain herriko presoen egoraren berria azalduko dugu Bueno, kaixoane. kaixo ane. Kaixo, kaixo. Eh, mie esker palmondi ratean gomita on arteagatik eta gure irratean parte hartzeagatik eta beti ira gustuen duzun prestutasun eta gertutasunagatik ere bai. Asíke, esker talde guztian partetik eta zuei, zuei. Bueno, gaur e, Ibonen inguruan aritu naikenu genuke pizkatizketan, Frantzian hartu zuten atxilo eta gaur egun ere Frantzian dago lan ezango espetxean, e, larriki gaixo dago Ibon eta bueno, zuan bere arrebazea. Eta, dukiko bueno, bizketa litzoa, eta hor txedoa lehenengo galdera. E, Noiz edo, ze urtetan sartu xa, zuten Ibon Kartzelan? Ze urtetan, ba, 2008o abenduan kartzelan, bueno, atxilotu zuten horre abenduan hasieran eta, eta, bueno, kartzelara zuten egun zehazan, uste dut, bueno, bere urte batetzea izan zala, eta hoxe, mm -hmm. ba. Bueno, pues, gara iura. Mm. E, Baak egu lehenen urteetan presoak kartzela prebentiboetan egon oi direla, eta jakin egen uke, eaz zen bat denboraz egon zen kartzela preventiboan eta zein diren kartzela prebentiboan ba, presoek bizituzten balintzak? Ba Nikola, pixkat e, gola gogoan ditutena, bueno, kumplimento edo esaten diogun, eh egoera baino are zorrotzagoak, beste zorrotzagoak e, izaten dira eh baldintza hauek. Eh Frantzian kasutan eh Ibonek Frantzian eh lehenengo itun Parix, lehengo Parisen, bueno, Fleurin eta goda bodastiko espetxetan eontzan eh preventibo egoran eta bueno, balde batetik bueno, preso gaineske egoten dira e, oso baldintza gogorrak izate ja e, espetxe hauek dituzten baliabidek e, oso eskasak dira, bai baliabideak, materialak eh administrazioa izan da, bai izango litzake ba, eskureski ba, dagoen diruri gutxiena edo proportzioan ikusten e, eh islatzen darekin eh hala dirudi, eta. Eta bueno, ba sentzu hortan bizi modu duina Ba, ba lan. Ane gero liskar egoten dia, e, oso bueno, zikina, gainezka, bueno, e, ala, moduan. Gero, eh epaiketa zaiz dauden bitartean beraiek ba urte luzatzen da itxaronaldia eta gero nahzten dia bango ba, preso motean zernia preventiboan egon daitezkean ere an inguruko jendea ba, E, ba, bueno, beste delitu mota batzuingatik eta agian ba egongo dira hilabete batzuk eta bueno, eta ez daukate beraientsako isugaritzko edo lixiarrak edo zarata sortzen da nahiko bueno, komibentzia pentsatzen dut horeka ba, lortzen edo oreka oso zaila izango dala güke naharmentzen nagatik ez kanpotik e, zaila da barrugoa irudikatzea baina bai gogorra. Eta ba bueno, e, gukan eh aukera bisitetan ba, bueno, ezaguna pentsatzen izango seizue ba 40 bai minutuko bisitak astean behin egiten genitunak eta eta gero ba berarekin hitz egiteko beste aukerari gabe. Beaz mm. e, aste betean ba, bueno, E, bat dena pilatzen zen berrogei minutu hori den, eta ba, ba, nahiko estresantia. Batez ere, enkarguak ezaztu, es, esitza izunan ez du da, rezdakin dork, ez dakitzei zanziola eta beste ariaren eta uaz, eta dena berrogei minututan eta azkenean, ba, bueno, ba... Ba, ba, ba estresa ondila ere, bai, hmm. e, besteak beste. Eta gero, ba, gutunak, gutunak ziren beste medio bat komunikatzeko, eta... Eta, gutu ere egere, ba, iristen zianian, iritsiko zian, iritsiko baina, baina, gure, ez genekin ez nire ziritsiko eta ez nire genunaren erantzuna edo ez, inkluso iritsiko hotez zian ere. Eta hori, gero, ba adibide moduan edo anekdotan moduan izan, nahi tekadiz, ba, arropak ere astero ateratzen ateratzen ziren, ateratzen genituen eta e, txera ekarri garbitzeko bizteko, ba, pentsa ze, ze baldintzak izango ziren barruan, hori e, egin barri izateko, ez eta edo adibidez gogoandakat ba edo zein aldizkari edo libururen bat sartzeko ba tramiteak eta e, sartzea lortzerakoan eta eskuratu zuela jakiterakoan baia sekulako lorpena zela sentitzen genula, osea bueno, pixkat hori. Eta bueno, ba eh hor ikusten da, bueno, gogorra da oso, baina oraindik eta gogorrago da la mentzat preventibon Frantzia meta guke zapultu dugun, ba Ego era ez, aldatzen, biskabat aldatzen da mm -hmm. Eta, noiz hasi izan Ibon, gaixo sentitzen? Ba, Madri e, Madrilen zegola Madri jentz mm. egola, Baldemoroko Eta zen, 2000 eta e, 2000 eta Amerika, bueno, 2000 eta marreko abenduan uste nuen, buruan neuka, baina biskabek iratzen ari aitu nahi zorre biskabekan neukan informazioan eta 2000 eta maikako urtaria daukagu jasoa, Hmm. Eta, bueno, pues, orduan azizian bestean ez gaitso batzuat. <coughs> ba, eki gaixo sentitu zenetik e, gaixotasuna zeintzen jakin arteko prozesua luzea izan zela, ez? Eta jakinaiko genukea, ya, prozesu hori nolakoa izan zen, eta jakin da ere, ba, espeitxeak kanpoan hartatzeko dituen baliabide bide bera, ba, ezin dituela eskaini ere, Ba, jakenaiko eguan nuke, ega, espetxaren eskuzte duen baliabide guztiak erabilizaren bere kasuan. Mm -hmm. Bueno, ba, hor, e, re, orokorrean esan dezakegu, ba, asieratik ba, bueno, oso esperientzia, txarra, eta orokorrean esan da, ba, ardurago ekeria, e, eta hortik egan aurreakoak, pues, guen dikane eta, Zakit, adjetibo alhadiwo erabiliko erabilleko nituzke. Eh, nola, espera, esan dezakeu bezak, digo andeta hasieran gasotu sanean e, edo sintomekin hasitzenean, ba, bueno, berak gerosta okerrago sentitzen izan, e, gastroenteritis batekin hasizena, digestioko sailtasuneekin, e, enfermeriara joaten hasizan eta eta han ematen sazkioten inolako frogarik egin gabe, botika mordoa. E, ba, sintoma horiek, ba, arintzeko asmotan, eta eta bueno, oso hilabetetek hilabetea ba ikustezan e, okerra gotzen zi juala, eta eta ja, momentu batean, ja, bueno, ezin ibili, arna sartzeko arazoekin, e, oso, oso, bueno, ja, ezin zuen, ezin zuen jetxipati ora, noski, ezin ibila, oso nahi, arrastak agankak, ezin, bueno, txingurrit ezite dezkion, fin, E, oso oso zegoen la ikusten genuen eta eta han bainolako praktikamente jaramonikezioten egiten. Alako batean plaka bat egin zioten eta ikusi zioten hainbat lesio men zituela eta bueno, eh, gu oso arduratu da den. Alde batetik hasiera estezu pentsatzen olako, ez dakita ajolagabekeria baina astuz ere larriagoa da baina hasieran, ba, ezin da zu sinistu gertatzen ari dan hori, desuba hor lakarral en la ría Valdimada aterako dute. Bueno, eh konturatzen jotzen sea, eh ba efectivamente o sol la ría baino kasurik ez utzela egiten eta bueno, ba ematen du esaiela Ajola. Gertak zitekena ez itoiela Ajola. Orduan, eh, ba kanpotik saiatu ginen eh presio nolabaiteko presio altzan hainan egiten, eh, sensazioa impotentzia oso ahondikoa zan, ze ematen zun paretea gaten kontra egin ala teitzen genuenean anegoan handez, eta zuten inor, handezokatela inorlarri, enfermerian e, eta bagenekien, bera oso baizkize goela. E, eta, bueno, hor, hilabete, bueno, e, kanpoko medikuek ere egin zuten presio, saiatu ziren diren mintzat, eta, bueno, hor ere gubik guraldetik ere e, esan ez, bueno, medikueke Hospitalera kanpora ateatzea e, frogak urgente egin berazu dela eta e, be berari diagnostiko bat egitea ba, premi astu zela e, esan zuten eta ba, bueno, ba, ikusten zan, han, e, kasurik kasuriketzi dutela egiten. Orduan e, familiak ere bere aldetikan erabaki zuen e, klinika pribatu batekin harremanetan jarri eta ia ba, itzordua. Ba, Horrela, lortu eta ia bintzat ba, aukerari bat modu horretara gutxienez ba, e, ateratzeko. E, Horrela, halako bueno, batean e, lortu genuen aukera hori e, eta baietza esan ziguten maiatzaren... Gainan apuntatu eta dauzkatu zaizan zen oso kuriosu, alde batetikan ez bueno, hori da. E, maiatzaren zeirako hitzor eman zioten, e, kiron zen e-klinika hori aizu zen ere, eta, e, Maiatzaren lauan, an egun lehenago epaiketa bat zeukan. Eta bera oso haiski zegoen eta alare ez zuten atzeratu, etzuten inolako e, zer, horren, e, e, egoera horretan e, epaileak eraman zuten epaitegira, ala moduz. Eta epaileak esan zuena, e, ba bere hitz hitzak dira. El preso se puede mantener en la postura en que su estado le permita. Mm. Eseingo zuen e, egongo zen, eseingo zuen e, exerita egon, eseingo zuen zuen moduan, ikusi kozu Hori esan zueneko ba, imaginatu imajinatu dezakezu. E, gero, eh, biharamunean bostean, instituzio espenitenciariasek e, kirongo itzordu, it, itzordua hitzordua dio. Ukatzen dio segurtasun arazoak argudiatuz. Eta 28 eh ba, orain ez dut kontatuko baina asko koszak zita egun itordu hori lortzea. Eta tartean, ba, bitartean e, jakinda eh premiazkoa zela ja ba, urte hori ba, otsailean ja ezintasun maila e, oso larrian zegoelari ja orduan ja berez ospitalean e, eta urgentziaz begiratuta bazutela. Osun hoi hilabetei guztia pasatzen Juantzean. E horrek suposatzen duen, ba, zea guztiaekin, eh, ez dakit, impotentzia guztiaekin, bueno, eta amorru eta ez dakit, zenba gausa gehiagorekin. Eta orduan ja lortu genuenean beste alde batetik eh, ba, hori, klinika pribatuarekin, eh, bueno, pues, epaitegira e, ateratzen dute aurreko egunean eta gero urrengo egunean ukatzen diote e, aukera hori, hitzordu horretara joateko eta gainera esaten diote ba, gu izan garela, familikoak izan garela, oztopoak eta guru... Mm. arrazoia. Eta horrelako gauzak... ba bata bestearen atzetik. Mm. E, horrela pasatzen, ez que... igual usatzen da baina, bueno, suposatzen da, bueno, e, laburtuz... E, ia urtebete pasatzen... Madril godoze dokturrean ingresatu zuten arte. Eta han e, diaste pasatzen eta... Ba, hainba froga egin zizkioten, baina diagnostiko argirik ez, hainba gauza deskartatu zizkioten, eta, bueno, ikuste e, duzute bueno, e, zenba denbora, eta bitartean ba, zen nolako jarrera eta zen nolako oztopoak eta horrikan aurrerakoak. Hmm. E, Espainara estraditatua izan txan, Ibon, et, et, batez zan, Ibon, eta arte bat ez Espainan egon eta gero Frantziara bueltatu zan, eta orokorrean medikalki nola... So, Baina esan dezu oso egoera latzak bizi ditula eta nola hartatua izan da medikalki orokorrean? Nola valoratuko zenukete? Ba, bueno, alde batetik eh, han pasatuena eh, han eh, Espainia duduta izan zen eta han bi pasa zituen orduan eh, alde batetik han, eh, ez zekitenez zertzaukan eta hainbeste eh, denbora eh, hasatzen ez pulamentuzko frogatxo batzuk egin alizateko eta alare diagnostikorik ez ba emate ezki hainbat botika baina, baina sekula jakin gabez e, benetan zert zeukan e, jaso zuen botika hori ba, ez bueno, ba, ez dakit se enunke jakingo, esan, esan, da, eh, ba, bueno, med medikuek jakingo dute, eta medikok eta esan, edoze inpartsonak, ba, ori, ori zan, zan, zan, hori, hori baloratzeko, esan, esan, gabe, jakin da, lehenengo gauza, lehenengo gauza, diagnostiko behar dezula, eta behar dezula hospitalera, joan, pues, estak indik ustez, ba, ehm... gero beste alde batetik, bueno, ehm... ondoren ere, frantziara joan danean, ehm... ba, horre ere... E, Uki zituen ondoren jarraian bon, hilabete gutxiren gueltan edo ba, bi brote potente, ze, bueno, esan behar dut horre e, Iazinean gelituzen e, garaio horretan e, Gerora, pixkat, hori egizantzian brote potente batzuk eta gerora pixkanaka berrezkubratu zuela e, ba, hori, e, imobilidadea eta, bueno, sintoma gelitu zizkio nahi kronifikatuta eta mm. jain bat horria, e, ba, betirako gelituza eskionak Eta eta gero alegat gotze Baina bueno, eh ezintasun maila larri horretatik han fiskat erzen zen. Orduan, eh gero Frantzianze Frantzian berriro edukizituen, berriro ba, bi brote potente eta hor ere hor ba, bai ateraz e, ateraz utela ospitalera. Hor baina bueno, oso baldintza gogorretan, e, E, bueno, polizialki, erabat, bueno, kriston e, polizia mordoak lagunduta, e, kontsultak, e, bueno, medikua bera ere, ba, ba oso desero, oso sentitzen zen. E, alde horretatikan, ba, bueno, medikalki ere, eta kontsultak egiteko modua, eta, eta nola egintza aurre, ba, ba beti berandu, oztopoak eta ardurakari askotan egondat artean. E, Eta, bueno, egintz, frogak egin zeitzkionetik an, e, diagnostikoa, noiz jakinaziz aion, ze modutara jakin e, e, jakinaziz aion, gero ja, ondoren eikusita e, medikuak berak e, frogak egiteko edo bere kontsultara joateko ba, ze baldintzetan egiten zen, ba, medikuaren desesotasuna ahimestekoa zan, ba, ondorengo kontsultak bideokonferentziaz egitea proposatu zuela. Eta, pues hori ere, Orakeak ikusten du, ba, ba, bueno, e, nola tratatzen dian, es, e, kasu hauek eta zenbateñako ba dehumanizazioa dagoen eta eta bueno, ba oso oso gorra da la. Orduan, e, gero gainera horri gaitu bat zaio, hori ba, atzeratzen dela dena eta hori dela, ba, azkeneko ba e, azkeneko agintzon direnak beti eta eta ilabetetako atzerapenak egoki ditzake ba kasu honetan jakinada hizitzaionea nerako e, berani ze diagnostiko zuen eta ondoren jakinda ere e, tratamendua hasi zenerako ere hilabeteak asko pasat ziren osea horrek denak suposatu diona pues azkenian e, bera gaixotu zenetikan bi urte ta herdira arte gutxi ora bera ba es, esela hasi tratamendua jasotzen ja edo zein gauza dago dagoen moduan eta baina hor tartean pues eh ma pentsatzen badagoza. Esclerosis anizkoitzaz hitz egiten ari gara eta ozi, nola dago gaur egun Ibon? Nola? Baba ditu ja eh kronifikatu zaizkion jainbat sintoma eta gero bueno, sentiko hortasun eh, falta eh gorbutzeko atalet zerrietan, minak neke ukitzen du eh bueno eh hortikan ba edozein boskasunetan bezala, ez, Corona virusak ba be, beste edozeinik baino gogorrago erasotzeko ba bueno, be, bere ba, egun bueno, e, daukan gasotasun horrek e, ere egin erreakzioa ba ere reakzioa askozera askozere bortitzagoa, eh? Ba beste edozeinik baino eta bueno, bes, Ba, egoerarekin eta denborarekin, ez doa obera. Aipatu zuik honen gaur hongo egoeran olakoa den, eta baita bakartzelako medikoak agiria emanadi hola e, Covidaren gaitza ba, bortitzeragin didezaiokela esan ez. Eta kartzelan agertu alda Covid emereitzearen kasurit. Ba, guri esan digunez, e, momentu behintzat ez dago. E, Osea, gaurroko... Atzo, esgen novemberarekin itzakituko kerarik izan, baina, behintzat, e, egun hauetan e, momentuz ez dagoela inolako kasurik, eta... ez da dira egon, ze, badakigu bestela horre... Ba, sartu ezkero, kutsatzeko arra eskutik adem salbatuko. Eta egoera e, horrela izan da, presondegiak hartu aldu neurririk... E, egoera honetara egokitzeko edo la de enpresoak ba besteko. Ba. <coughs> Orokorrean eh neurri gutxi, osea hasieran, bueno, beraiek ez aukat eh beraiei ez ziote ez diete ezterreman. Eh, diren neurriak ba alde batetikan izango leake, bai, bueno, eh hori ten dira kanpotik bisita guztiak, Tardun, sartu irtenik giltzen diran bakarrak eh funtzionarriak Beraz, Eh, beraiegia koronavirusa mm, ba, sartzekotan, ba izango leake ba printzipiozko aukera edo arrisku ba, bakarra momentu honetan mm. eta gero ba ban, e, ez zuten babes ezuten babesneurririk, beraiek ez daukate, inolako eskularru eta maskagilarik eta eh gerorao ba funtzionarioak hasi omen dira ja, eskularruk eta maskagilak jartzen. E, eta bestelan, barruan dauzkaten oiko jarduerak, edo ba demagune eskola, edo beste hainbat ekintzak egiten dituzten ba ere mohi guztiak egitxita dauzkate, hor duen, ba, ba, barruan, ba, oso e, mugatu da xente, bertako e, e, egiten dituzten zak, ekintzak eta. E, eta beste haile batetik, e, bueno, pues, Daukaten aukera bakarrak kanpoarekin jakinda komunikazioak e, bisitak eten direla ba, telefonoa da. Telefono kabina dituzte, komunak diaguz guztientzako eta hor ba, daukaten aukera jarri e, bueno, dizketea alako zapi desinfektatzaile batzuk presoei ba, bat emakutxatu eta balego ba, pues, horrekin moldatu beharko lukete hori da daukaten zer bakarra, ba, bezne hori bakarra beraik zuzenean. Hmm. Ba duz, haipatu e, dugu dugu abez neurri horiek eraz e, zein diren, eta baita bisita bertan bera gilditu direla ere eta nola mantentzen duzu e, berarekin harremana? Telefonoz badakigu, baina nola bizi duzue mm -hmm. harremanan aldaketa hori izatea? Ba... Alde batetik, kezka jakinik besteok aukera ba, eskura babaitu gula e, Deixente, babes neurri gehiago edo ez daukagula angerta iteken egoera ba, asko zere larriagoa izan daitekela ez daukate eskura e, kutsatu ezkero eta batez ere bere kasuan e, jakindaiak e, gaixotasun larri daukala eta ba, harrapatuko balu kasuan eta mokutsatuko baliz horren ba. ba, kudeak eta ia nolako izango litzakeen bakezka ikeragarria. E, badaukagulako lehenago ere, ba, beradukan dukan egun gogatxotasunarekin, baina eskarmentu ondia, zehentzu horretan. Orduan, kezka ondiarekin, eta orduan e, telefonoa da, e, gaur egunera erabiltzen degun esan dezun bezala komunikazio bidea, eta... ba, bueno, e, korrikaxa marri eibilibar izaten dugu, e, deiak estirelako merkeak izaten, eta aurrekontu mugatua dunez, ba, ba, bueno, lasaitasun kezkarri, ba gaina hitz egiteko lasaitasun falta hori gehitu bar saioz, eh ba bizitetan baitza badau kasu pizka patxara geiagoz eh egunerokoa hitz egiteko aukera edo hori ba, bueno, ere ba, ba bueno, edo ba eragiten du ere. Mm -hmm. Beraz gaur egun telefonoz harremantzi eta harremantzi ate eta noiztik da etzi atela eguneekin pares pare joten. <hazitzen> Azkeneko bisita ba, justu konfinamendua edo e, largeldea goera deklaratu zenean nean, bueno, hor ba, duntxe hor duntxe azkeneko bisitan familikoak, bai. Martxoaren erri alde eta. Jakin dugu duela bizpairu jabete etez zigorra ez ez zuela frantziak justiziak, eta nola jaso zu ez ezko? Berri Ba... Ondo ez, oza, ez dugu ez da bat ere positibua, eta azkenean, ba... Bueno, berak elasai hartu zuela esan zigun, ba, genekin aukera, aukeretako bat zala, eta ez da lehenengo aldia, orlako erantzuna jasotzen deguna eta orduan, ba, bueno, ez da... Sorpresa, baina ba, eza bat ere erantzun edo albiste ona Eta, bueno, ba, berakedea esatez egun, ba, guri ere lasai hartzeko, eta, bueno, azkenean... Horrela ba, pues, lasai hartu behar, baina urrera bueno, ba, begiratu behar da, eta ba, lehen bai lehen... Betxean ikusi behar dugu. E, bero abokatuak elegitea aurkeztuko zuela iragarri zuen albistea jakin bezain laster. Rekurtsoa jartzeko aukerariek izan aldu. Ba, ba, ikasazioa rekurtsoa jarrita dago, eta, bueno, hoainengo egoera hau ikusita, ba, e, zera, tramite judizial guztik daude geldiri, dena dago paralizaturik, eta, ba, bueno, hoainengo egoera, edo pixka, e, larri aldi, osasun larri aldi egoera hu iragan arte, ba, itxaron beharko dugu, honenke, darrilo, bihan jarri da din. Horain artean, Iparre Euskal Herriko eragile gehienek e, bueno, askatasuna alda errikatzen zuten, eta egoera honetan e, are gehiago, zen eurri hartu beharko lirateke bere egoeran? Bueno, bera bere egoeran, eta, bueno, e, frantziako gobernuak hasi xamarrean aipatu zuen e, Baiin bat eh presondegietan eta baino neurri hartuko zirela beste herrialde batzuetan ere intzun genuen. E, hartuko zituztela bainin bat egoera jakin batzuetan zeuden ja presoak eta ba askatuko zituztela. Eh adinez adineko presoak eta eta larriki gaixo dauden presoei buruz eh e, besteak bestenik ustet aipatu zela hori eta Ba, azkenean ikusi ikusi duguna da, e, kasu honetan ere, ba, Euskal presoak hoiekin e, salbo ezpen e, aplikatu dela. Ezakit beste kasu guztietan ere bete duten, baina, bueno, bintzat, be, bete xamarra ego zaukaten, e, zigorra bete xamarra zaukaten beste presoen kasuetan eta, ba, uste eta aplikatu zutela. Orduan, ezkatuko genuke, ba, salbo ezpenik ez egitea eta Eta preso guztiei aplikatesezkien e, neurri horiek eta eta benetan aplikatu daitezela, haza. Eta bukatzeko zer gehiago beharko nitzake ibonen kasua eta antzekoekin, antzeko egin behin erten bidea ertenbidea bilatzeko edo, ertenbidea izan dezaten? Ba... bai... Zer ze gehiago in, egin behar, ba, zer gehiago behar den dakit, e, pazientzia gintzak sekulako jarri daukat. Eta eta da, e, burura askotan etortze zaigun galdera, ez? Ze egin behar da, ezagik. Beintzat e, informatu eta sentsibilizatu jendea, eta ba, eta jakinarazi egoera beintzat bai. Eh eta nikuz ere do ekimen honen inguruan eraikitzailea eta eta sentzu hortan ba, Ba, guzti gustioni benetako soluzioa emateko basentzuan doana ba ongitorria izango dela, ez? Eta bueno, ba nikuz utzet pizkanaka bagoa zela eta eta animo. Ba, bueno, e, esan duzun bezala eskerak emanaiko goinezke hemendik ere ba, pide honetan lanean diar duten eragile guztiei eta mil esker zurian e, bereziki, ba, gurekin e, elkarrizketa gau egiteagatik, eta besarka ondibat eman, ba, bai familia oso gari, eta baita iboni ere gure partez, nahi duzun arte. Eskarrik asko, eskarrik asko, ondibatik izan. Eta elkarrizketa entzun ostean azpimarratu nahi genuke, eh, bazken batean, espetxe batean, e... Eh, presoaren ziega izan ezik gainontzeko espazio guztiak, bai ateak, bai pasabideak, bai zona komunak, patioak, batatzak, ba, denak zona komuna direla ez, eta preso hauek pertsona irenean ba, zona horietan egoteko aukera behar dutela. Eta kontu da, bizi dugun egoera honetan, ba, osasun krizialdi hau dela eta e, osasunerako gutxieneko babes neurriak ezin direla bermatu espetxeetan, Eta beraz aldarrikatu nahi genuke preso guztiek, ba, kanpoan behar luketela, egoera honek irauten duen bitartean, eta, bueno, baita bestela ere. Bueno, latza, ibonen gaixiotasunan aurren kartelak izan duen jarrera, espero gure artean laiste eukitzea. Tambien dik besarka da bero bat, bialtzei hau, iboni. Eta karteletako berri, karteletako berri egin jarra dugu dugu. Karteletako represioa aurrekotan aipatu patu ez dela, areagotzen nahi da. E, bukemen du antikartelariotatik hain basalak eta izan dia E kartelaz berrietan presoek jasotako palizengatik adibidez eta edozein protesta isolamendu bakin isilartzeko jarrera daola ipatu dute ere bai. E, adibidez Zapirilak 6an ledonartzeko kartelatik Grup de Suport de Presa de Lleida eh mono talde honi ezantziotenez adibidez DERT dala isolamenduko modulua do eta ingreso unitatea kolapsatuta daudela ezantzieten. Egoera hontan hartzen haidean eurri nahurren, nindako edozein, edozein protesta mota iteuna, eamate baitua egarean. Eta paleizai dago gionez, e, apilako gehian adibidez Malagau kartzelan daun preso bati, paleiza brutal bat emantziotela salatu du murziako kolektibo antikartzelario batek, konortei gabe utzi zutela bialdiz, buruna maika puntu jarri berri zantzizkiotela, eta ezin dula ondo ebilere. Eta razioa omentzan, bat kartzelero bati identifikatzeko eskatzia. Mas Denriken ere arragoan eh, salatu da beste paliza kasu bat eta gau guztia guztiloodt eta mobilitzatuta utzi zaana, grapirak hamaboztianan ere Figueraseko puiz de las basas gartzean daukatenpres bat ere paliza bat emanzi hautela salatu da gironatik derteko karzeleroen partetik eta medikuen konplizitate konplizitateeakin. Rusinol kolektibo ontikartzeleroak argitaratu dunez. Presonon honen egoera salatu dute paleizataz gain, ez dielako tokatze zaion e, pati hortuk izaten uzten, eta teatzeanen bagarrik atatzalako, txabueluan ez azkalako onarrizko beharrak asatzeko materialik, ezta bat, ez jaboi bat, ez basoik, ere e, analiztateko. Eta bestalde, kartzeleroen partetik jasotako erasoekin jarraituz eta, eta psikiatrian gaiakin lotuta, aprilak ama hostian, Koronavirusaren e, sintomas omentzeuzkanez, amagosteo egun, ja enfermerian iso lautaze amatzen Lehonertseko kartzelan zehon preso bat, derte ari amantzuen, e, eta gero Briantz unoko, Briantz bateko, unitate psikiatrikoa trasladatu zuten. Inkomunikatuta ukizuten lehen ere, eta pilak amazazpin, familiakin hitzendakuan esantzunez, etzango batzen zeitezunan, baino baina Lehonertzen partetik violentsia jasantzula, goi bai, esantzien. Ero, familiak aipatzezun bat zietela inyungo informazio garbirik ematen eta nervioso zeola eta zentzugabeko zauzak esate omentzituela izan zala psikiatriko emateko justifikantea. Ebeak etzeukan diagnostiko psikiatrikoik lehen dik eta drogadeizio ikerez eta ikustian ez, farmako tratamentu irregular bat eman, omentzio, eman zioten, karceleruek psikiatriko eman izana justifikatzeko aipatzez duten bestalde atake nerviosoa eragintzen zaketena. E, azken aldien nasko da haitzen psiquiatriak inlotuta justifikatutako represioa eta represioa zaratago ere hildakoak izan dia salbospen egora onzan. Aurruko baten aipatu guenun kasu bat eta lengoazten ere Briantz Biko kartelan zaukaten preso bat iltzan osasun mentalan nareako zelda de kontentzion edo zelda de kontentzion deitzeien hortan e immobilizatzen aizianean, komilardian. Lehen dikere, transtorno psikiatrikoak diagnostikatu gomentzezke, baina kartzelan zekaten alare, eta prillan amazazpian bat idun protesikoteko bat emateatik eman honmentzuen osasun mentalan area. Gero, protesikotikoa deitzezioten agresibitateen mostrak ematen asio mentzalako, kartzelako mobiliarioa ihoz. Asi que, bueno, protesikotikoa zer denere ikusi barko leitzake. Baina... Oi, eh, epa lleva de kasua ikartzena ida. Eta aurreko aurreko baten aipatu genun Espainiaren estatuko kartzeletan azken urtetan ite naizian gose greba kolektiboa kartzela ite naiziela, e, eh, esberdinetatik. Azken hilabera uren gose greba rotatiboa gite naizian, baino salbospenegoraren ondorio gatu intzi duzu. Baino maiatzak bateako 15 eguneko gose greba oateratu baldeitu da berriz e da beste gaixo dauen enpresuak askatzeko eta eta bueno, hau ematen aidan kolektiboak presos de presas, presos, presas lucha, e, izen hau eta eta beste amala aurrebindikazio zeuzkaten tokata.info webunean ikusi daitezkenak eta eta ba hoe lotuta berriz ere oraingoz 5 presoak esan dute eingouela eta gero ez dakite argi ba bestengan aritzial izandun informazioak edo ez Egoera hontako ba, komunikazio zailtasunen ondorioz. Hordun, bai, eh, mahiatztak batean, asikoia magosteguneko gosegre baiten. Bestalde, eh, estatuko amasei talde horakundek eta hartian etxeradek eta sarek ere bai. Eh, Espainiar Parlamentu hausatzeuen taldei idatzi bat bi alile, presion eskubideok ditzaten esanez. Eta besteak beste eskatzu preso presoiren pertsonen eta beraien sentartekoen arteko kristalbidezko komunikazioak lehen lehenbaien berrartzea eta sentarteko eta lagunen espetzetarako mugimendue baimena e, emateare bai. Sei claro, e, igual posibilidade bai munduat, ba igual bisitak, eh bisitak baino baina claro, eh provintzika mugimendua provintzeka mugatuta da ez? ezin ba, unal izatea hartzeleta ez. Eta bon hortaz gain, e, Katalunian koordinagorean itekertzaleroa sortu da koronavirusan aitzak izkarritako salbo espen egora honi aurreiteko, besteak beste gaixoa enpresuak adina adiena hondikua, gaixotasun psikologikoa dituztenak, eta eta barra askatzeko eskatuz. Eta pasatzeko estatu frantxesea, e, bertan apriak hogeita zazpiko datun arabera birusan inguruko egora e, hause, hause izango zan. Ogoitamazazpiz petxetan daude positibo kasuak, eun presotikora, eun, bai, positibo. Eh, Martxoan batean, iruro gita ma, iruro geitaman, mila, talare, preso zueen Frantziako espetxetan, eta gaur eh, iruro gita bimila, zireundaro gita mar. Pestalde, esan berra dago, ere burutzen aideala Frantzian, eta beste herrialde batzutan ebai. Eta, hola, badibidez, aprilan, emezortzian, seitan, Leiotatik zarata ateratzen dituzuten estatu frantsesan presoek bisitai gabe ilabete bat osua bete zuten egunean. Gero, resistentziaren aldetik barruko resistentziaren aldetik zenbait despetchetan izan dira revoltak. Aprilia 17an, eh Croiseko espetrean preso koltxoiak hartu ziren eta batimendu bat ere egin zuten. Hoi polizia sindikatuan arabera, Aprilean hogeita batean Kortxikako Borgo Espetxean protesta kolektibogat abiatu zuten, Espetxeko janaria refusatuz, osasun aurriak arditzaten eskatzeko eta haien askatasunare eskatuz. Mez nila meloteko C.R.A. emengo zie ditza zainoietan Aprilean amabian asietako gozegere bak aurrera garrai, preso guztien askatzea eta eta kra guztiak iztea askatzute. Eta pigileak ogeita lauia markatu, e, Frantzian, Buenaiz, bueno, ondo airitzen gaur, <laughs> iztenekin, bueno, bairo. herri hortan, e, Fais enpresako erremolke baten aurkako erasoak urutu dute. Aksion direkt, anarkiz, taldeak errebindekatu dut, kartela mekinarianen funtzionamentuan maila guztitako emplikazio da enpresa honek. Hortaz gain, e, nazio batuen giza eskubietarako komisario gorenak espetxeak guzteko urgentzia azpimarratu du, Covid-e meretzia espetxeetan sartu dalata. Presoko purualen baile murrizteko neurriak azkar hartzera ditu du, adinondikoak eta gaixoiren presoak askatuz, eta baita arrisku txikia duten delitu gileak ere. Nireo, kare, zer den e, arresku txikiak duten delitu gileak, baina, bueno, betiko kontu. Apriliako gehiago estu dian, e, da hogeita pertsona ezaguneek, Josu Rutikotxearen askatasun askatzen zun manifestua asinatu, targiteratu dute, media partatarian. Eta, ba, da bere goeran diren guztien kaleratzea askatzen dute. Eta giri eta asinatzea ikusia itezke, ba, nahizten, atea, atea berri bat, eta bertan ikusi daitezke. Eta bukatu horretik, aipatu nahi da, ba, etba, Turkiarreko gertakari bat, eta da, ba, grup jorun, Musika talde kurduarraan bikede <coughs> ildialaia goegreban. Lehenengoa ein aprilak bian, hogeita zorzi urtekin, berreundala hogeitazi eguneko gosereban otian eta bestia mustafa larun bat hontanhil <coughs> <Berreun, coughs> da mila osa markatu. Berre onlar hogeita eguneko goegreban otian. hogeita zorzi urtekin da bai. Fiskat azaltzeko, Group ba, e, grup jorun musikataldek urduar Turkiarra. 2018 geroztik debekatu intzuten, DHKPC eragunde marxista armatuan jarraitzale izatea egotzita Eta bertako taldekide Mustafa, Elin eta Ibrahimek e, berrondal arogei egunetik gora indituzte gozegreban. Elin eta Ibrahim 2018 hasieran atxilotu zituzten. Elin... Urte amaiena askatu zuten arren, kalean jarraituzuen barruan asidako gosegreba, eta Ibrahim ere urte honen otxaldean askatu zuten osasun arrazoien gatik. Alare, martxoan amaikian atxilotu intzuten berriz, eta ospitale batean eman, antza jatera behartzeko. Martxoan amaseian naskatu zitu zuten natzea berriz. Gosegre bakin eskatzen zuten, ba behaien kontzertuen eta musikan aurkako jazarpenakin amaitzea, kontzertuen debeku altxatzea, bilatuen zerrendatik kentzea, behaien kulturgunen aurkako polizia eraso eta txikizioekin hain maitzea, epaik eta arbitrarioak inerea maitzea eta presoziren behaien taldekideak askatzea ere bai. Hiruek salatu zituzen torturak eta jatera behartu zituztela e, behimaino gehiotan. Freedom for Jorun kampainak bat besta bala jasodun nazio artean, Eta eta bueno, baina hau esan da, grup Joru Musika Taldeaen kanta batekin bukatuko daue, beraz atala Kavga demek bilirim Tirkü türkü, şir şir söyleyim Senden uzak yaşamayı neyilerim Özlem özlem neyilerim Yasak yasak neyilerim Ayrı ayrı neyilerim Senden uzak yaşamayı mülem ne yeleri yasal kıyasak Adamla ertesu Eta guazen aste ontako gomendioekin? Ezkuduan nahi gaituzte, baina normatilizatzen eta merkantilizatzen gaituen eredua iraultzeko, sistemaren erreprodukziorako beharrezkoa den etero arauarekin apurtzeko, gure desio eta identitateen ikusagarritasuna aldarrikatzeko, guztiak olokan jartzeko, armairuak, ateak, leioak, markoak, paretak eta sarraiak apurtu ditugu. Eta markoetatik hain di hemen gaude. Eterintze gabe, etero araua desobe dituz, aske izan eta aske maitatzeko bideangoaz. Ez ditugu gure harremanak eta gorputzak arauen barruan sartu nahi, araua bera lehertu nahi dugulako. Hemen gaude, boiara gara eta harro gaude. Ekin goduzuen bezala, joan den apirillaren ogeita seian igandea, ikusgarritasun boieroaren eguna izan zen, eta horren harira apirillak ogeita eta ogeita seian, Madrirgo topaketa eta bolleroen plataformak bigarren, ja, birna, bigarren jornada boio feminista kantoratu zituen. Eta hortaz, da gaurko gure gomendioa. polleraz.noblogs.org barra okerra jornadas ogeitasei a izeneko bloguean, erta jornada guetan lanutako itzaldiak eta emanaldiak aurki itzakezue. Oien artean, esate baterako, elkarrizketa konako abok izan ziren. Desio bi bolleroak berrogei aldian, horroka lesbo-antiarrazista pandemia garaian, eskola, adoptzioa eta amatasuna, eta bollerioa politika instituzionalak eta mugimendu autonomoak. Horrez gain, itzaldiak ere topatu hitzak itzakezue, esate baterako bi hauek, ikusgarritasunak, esperientziak eta trantsitoak aktivismo lesbiko pajaro bolleroetan. Eta gorputza ekaton bealdietan edo ondamendietan. Gorputz proiektua eta zibilizazio krizia urruntasunaren sukararen baitan. Horrez gain, badira bestelako emanaldiak ere, esate baterako boiotronen Pluton audio komikia, boierioa eta kapazitismoaren inguruko bideoa, satanikoa Bingo Bermuta, edo da drakin eta kuirtaz kolektiboen aurkezpena eta performantza. Beraz, onakoa berirore aipatuko izudetan elbidean daude eskuragarri garri, boieraz.noblogs.org barra okerra jornadas ogeitasei a. Hortxe duzue, gaurko gomendioa. Gaurko gomendia Susana Ginestaren liburu bat izango da, Kai Woman deitzundana, eta azpitituluzat El Superpoder del Feminismo Txirigotero duena. Eta bai, e, txilo goto eta zetzen goizuetan. E, Andaluziako herri kultural, gaiziko karna karnabala dagoen espresio garrantzitsuinetariko bat da. Eta honek e, kritika soziala eta umorea ditu onarritzat. Eta bueno, kontua da, e, gaiziko karna balaren barruan, E, bo, daude modalia ezberdinak ez, baino aparte, e, txapelketa dago dela, zure eski ezagunena, mehiogero txapelketatik aparte daude ilegalak. Eta ilegalak bia, e, hori txapelketara aurkezteko sortuak izan ez dian agrupazioak, e, bakarrik e, karna balare naztean e, daudenak aktuatzen kalean. Eta normalean, eh es es dines eh Chabelqueta baterako aurkezten tauzter eh pues askatasun gehiago dute letrekin eta bueno estilistekoki eta guztieti ez yes? eta orduan bastante interesgarriak izaten dira eta beti egotenda baten bat eh birale egiten dena ba kristonak botaituz delako bueno pues eh bat ia urtero izaten da Kai Woman eta igoman da e, pues, emakumezosaturiko txirigota bat. Ez da bakarra baino ez daude ez daude gehigi e, zulik emakume bezosatu eta e, gainera hori kontzinteki feminista da txirigota bat da eta saiatzen di beraien e, letretan indarrasko jartzen eta... E, ba gauzakalda daitezten, ez? Eh, jendea pentserazten. Orduan, eh, liburu honetan basicamente eh Chirigotaren kontatzen da, Bi e, 2009 Bederatzitik... Onaino... Eh, letra kastertzen dira eta, bueno, ba, ba egiten dira eh Chirigotako inguruan ta gauzki. E, bastante E, modu guapoa da eh Kaizko karnabalerara gerturatzeko, zen ni eh ba 2012an zaletu nintze, e, vale? Kaizko karnabalerara eta egia da e, gauza batzuk asko gusten zituzkiean bezela, beste batzuk asko ez nindutela, ez? Eta kaigoman ez izan izantzan denak Bate egingo balu bezala ez. Gania, orain dela urte gutxila sarten egontzian, nabian, okizenuten zortea ikusteko. E, ba, orain dela zakitzen bat urte. edo hiru urte, esan gunuke. Eh? Ba, urtero etortzen dira, ba, hainbat urte diaia, urtero etortzen dira la festetan, kadizeko karnavaleko agrupazioa. E, ba, bertxosaioaren egun berdinen. Eta horietako batean, etorri zan Kaiboman. Eta, hori, ba, iritsi bazaizue um, video viralen bat, edo... Egon bat zinetu, no, redo sakondunei bat ez zue edo dana helakoa. daukazue e, Kaiboman liburua, berriz, e, Susana Ginestarena, eta MacNulti editorezek publikatua. Eta, YouTube-en dauzkazue ba Nikto patutuala ez naiz oso intentsu hartze jarri egiten arkeologia karnabaleroa baino 2013tik segurunago daudela e, urtero urtero urtero el repertorio guztia eta hori e, asko gomendatzen dizuet e, Kaizeko karnabelera gerturatu nei baduzue herrikulturat egin baduzue arrazoi asko daude e, kaiwoman eh kaiwomanengana gerturatzeko ea gustoko dezuen eta 2020ean eh kaiwoman lasjuanis Joplin need to eta bueno kontzertua e, simulatzen zuten, bale? Eta abesti honekin eh pues abestia jo harriko dugu e, ikusteko pixka bat nola dian. E, gausa bat e, argitu behar badazu da ba, gaizki ulertuak egon ez daitezen. E, bukaeran bebe umea eta beber edan hitzekin jolasten dute, ba e, antzeko sunebia bukatelako, asi ke saiatu hori interpretatzen ondore, vale? Bueno, ba hori, eh Kaigoman de Mama poca vergüenza va coge humedad ser fri Buena Madre. Se fue del grupo de Guasa. Buena Madre. Se come todos los huevos, Quinde. Buena Madre. Se va con la shirigosa. Buena Madre. Se ha con medio Ompa. Buena, Buena Madre. madre. Bueno, eso bueno, eso que te lleva, amiga. ¡Disfrútalo! Sire <risa> Sausde ya bebe! Eta mailarara iritsi gea, gogorerazi nahi dizuet, hementi izango geela stream.maritusaria.eus/2.8000/okerra Palmondirratia linkean, aste azkenetan arratsaldeko zortzitan gogoratu ordua aldatu dugula, Hemendik aurrea zortzitan hasiko gea eta lanun batetan beti bezala eguerdiko 12 Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue, eh? ba linkean. Eta Telegrameko Las artesaretzen kanalean baita ere. Eskerrik asko Maritxu Sareai eta parte hartu ez zuen guztioi. Eta badakizu, astean bitan Tentebelarriak martxan dagota zure irratia, Palmondo irratia. Mi esker agur!